Spurðu hann einslega til Pétur, Jakób og Jóhannes og Andrís, seg þú oss hvenar verður þetta? Og hvert mun tákni þess að allt þetta sé að koma fram? En Jesús tók að segja þeim: Varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja: Það er ég og marga munu þeir leiða í villu. En þegar þér spyrir hernað og ófriðar tíðindi, þá skelvist ekki. Þetta á að verða. En endilinn er ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verða landskjálftar og ymsum stöðum og hungur. Þetta er upphaf fæðingaríðana. Gætið að sjálfum yður, menn munu draga yður fyrir dómstóla. Í samkundum verði þér húðstryktir og þér munu littir fyrir landsöfðingja og konunga mínvegna þeim til vitnisburðar. En fyrst á að pretika öllum þjóðum fagnaðar erindið. Þegar menn taka yður og draga fyrir rétt, hafið þá ekki fyrir fram áhyggjur af því,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 En sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpin verða. En þegar þér sjáið viðurstigð eðingarinnar standa þar, er ekki skildi, lesandi natýið það, þá flýið þeir sem júteu eru til fjalla. Sá sem er uppi á þaki fari ekki ofan og inn í húsið að sækja neitt.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 til að leiða afvega hérna útvöldu eða vorðið gæti. Verið varir ummiður, ég hef sagtiður allt fyrir. En á þeim dögum eftir þrenging þessa mun sólin sortna og tónlið hætta að skína. Stjörnudnar munur hapa af himni og kraftar himnana bífast.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 En dag eða stund veit engin. Hvorki englar á himni, né sonurinn, enginn nema fadirinn. Verið varir ummiður, vakið. Þér vitið ekki nær tíminn er komin, svo er þetta sem maður fari úr landi, skilji við húsitt og felið þjónum sínum umráðin hverjum sitt verk.